То клуби ядучого диму ревнощів. Чомусь осердя його горіння не виявляло спромоги для спокійного обігріву хати, а намірялось її спалити, спопелити чи зруйнувати в інший спосіб. На щастя, цим двом вогням не судилося тривало палати у небезпечній близькості, здатній схвилювати пильність німецьких спецслужб, що неминуче трапилося б за умови продовження подорожі. Обидва автомобілі, за якими приїхали українські гості, стояли в гаражі у продавця, цілком готові до подорожі через Європу у зворотному напрямку. Для жорби підготували дороге, серйозне директорське авто. «Ауді 100» нового випуску. Представницький варіант у чудовому стані. Не пройшло ще й півсотні тисяч. Практично новісіньке. Ну, як вам машина? Прихвалював товар Отто, супер, знайшли у Мюнхені. Їздив старий професор, до університету й назад, а колір, колір стандартний. Як казав дідусь Форд, покупець може любити будь-який колір, а машина повинна бути чорною. Професор, мабуть, дуже пильнував свою машину, або зовсім не любив їздити. Виглядала так, ніби вчора з заводу. «Оце клас, Вікторе! Маркіянові Антоновичу сподобається!» – раділа Валентина. Що може бути гіршим, як пригнати знайомій людині якогось грата, щоб з ремонту не вилазив, і почуватися ніякого при зустрічах, мовляв, свиню підсунула. Друга машина. Для бізнесу. На продаж. Виглядала також гарно. «Фольксваген», як і в «Отто», але яскраво-червоний. За якість відповідаю. Двигун, підвізка, всі нутрощі надійні. Крило трішки подряпане, але підрихтували, підфарбували навіть не видно. Показував товар отто і продавець, який також радів, що має надійний канал збуту. Валентина прискорювала, як могла, процедуру оформлення документів. Віктор додавав свого. Мушу, мовляв, швидко повернутися. «Шеф чекає, відпустив на кілька днів. Затримаюся, звільнить до дідькової матері. У нас тепер суворо, дружба дружбою, а крок у бік і гуляй, Вася». Отто цілком розумів такий суто європейський підхід до справи. Логічно, саме так воно і повинно бути. «Назад поїдемо через Польщу. Знайомий маршрут. І справи є, треба поговорити з людьми». Валентина вимовила це таким заморожено-діловим тоном, що Віктор не знав, як реагувати. Захоплюватися її акторськими здібностями, розрахованими на присутність чоловіка, чи обурюватись. Прощання було коротким і офіційним. Валентина обіцяла повернутися до Німеччини, щойно продасть Фолькс. Не знаю, Отто, замовлення поки що немає. Доведеться продавати за оголошенням, це може зайняти багато часу. «Не думаю, така гарна машина. Постарайся якнайшвидше, я чекаю», – наполягав Отто. «Я намагатимуся, але це справа випадку. Можна одразу знайти покупця, який заплатить добру ціну. Можна шукати довго». Отак, переливаючи з пустого в порожнє, вони сперечалися, кожен знаючи своє. Німець зовсім не був таким наївним, розумів, що його використовують і вимагав, бодай, позірного дотримання своїх законних прав. І на відсотку з продажу стояв твердо. Жодні сантименти не могли його зворушити з домовленої цифри. Віктор зрозумів, Валентину він так просто не віддасть. І важелі має серйозні. Або люби мене по-німецькому чемно – або вимітайся з країни. Під його пильним оком доводилось дуже ретельно дотримуватись конспірації. Скандалу в чужій країні не хотілося. Зате, щойно виїхавши за межі Баварії, де наче в повітрі висів дух пива і майже фізично відчувався гестапівський погляд у спину законного мужа, вони дали собі волю, яку тримали зв'язаною у багажнику ще від кордону. Зупинилися в першому ж мотелі край дороги.